75. Napokkal később találkozóra került sor Sandringhamben. Nem emlékszem rá, ki nevezte el csúcs találkozónak. Valamelyik újság, gondolom. Útközben kaptam egy sms Markótól, a The Times egyik cikkéről. Willi ebben kijelentette, hogy ő és én mostantól különálló entitások vagyunk. Egész eddigi életünkben átölelve tartottam az öcsém vállát, és ezt többé nem tehetem meg, nyilatkozta a bátyám. Meg visszautazott Kanadába, hogy együtt lehessen árcsival, így magamra maradtam erre a csúcs találkozóra. Korán odaértem, abban reménykedve, hogy válthatok néhány szót Nagyival. Ő a kandalló előtti kanapén foglalt helyet, én pedig oda telepedtem mellé. Láttam Riat reakcióját. Elviharzott, majd pár pillanattal később visszatért apuval együtt, aki odaült mellém. Rögtön utána megérkezett Vili, aki úgy nézett rám, mintha meg akarna ölni. Hello, Herold! Leült velem szemben, valóban két különálló entitás lettünk. Amikor az összes résztvevő megérkezett... Átültünk egy hosszú tárgyaló asztalhoz, nagyival az asztal fűn. Minden ülőhely elé odakészítve várt minket egy-egy királyi jegyzett tömb és ceruza. Méh és darázs röviden összefoglalták a helyzetet. Gyorsan terítékre került a sajtó témája. Utaltam rá, hogy kíméletlenek, sőt, bűnözők módjára viselkedtek, de azt is hozzátettem, hogy ehhez rengeteg segítséget kaptak. A családtagjai felhatalmazták az újságokat azáltal, hogy elfordították a fejüket, vagy aktívan körbeudvarolták őket. A személyzet egyes tagjai közvetlenül együttműködtek a sajtóval, tájékoztatást adtak, sztorikat gyártottak, időnként megjutalmazták és dicsérték a sajtómunkásokat. A sajtónak oroszlán része volt abban, hogy eljutottunk eddig a krízisig. Az üzleti modelljük megkövetelte, hogy mi, a családtagjai folyamatosan konfliktusban legyünk egymással, de nem ők voltak az egyedüli bűnösök. Ekkor Willire néztem. Ez volt az a pillanat, amikor közbeszólhatott volna, hogy megerősítse, amit mondtam, hogy beszéljen az apuval és kamillával kapcsolatos őrjítő élményeiről. Ehelyett ő a reggeli újságokban megjelent cikkekre panaszkodott, amelyek azt csugalták, hogy éppenséggel miatta akarunk távozni. Azzal vádolnak, hogy terrorizáltalak téged és meget, és én üsztelek el a családból. Azt akartam mondani, semmi közünk ehhez a történethez. De képzel csak el, mit éreznél, ha mi szivárogtattuk volna ki ezt a hírt. Megtapasztalhatnád, hogyan éreztük magunkat Meggel az elmúlt három évben. A magántitkárok az öt opcióról kezdtek beszélni nagyinak. Felség, ön már látta az öt opciót? Igen, felelte a királynő. Mindannyian láttuk. Elküldték nekünk is e-mailben, öt különböző eljárási rendről volt szó benne. Az első opció a status quo fenntartását jelentette, ezek szerint meg és én nem megyünk el, Mindenki megpróbál visszazökkenni a régi, rendes kerékvágásba. Az ötödik opció teljes elszakadás, ami azt jelenti, hogy nincs királyi szerepkör számunkra, nem végzünk munkát a királynőnek, és nem részesülünk semmilyen személyes védelemben. A harmadik opció egyfajta köztes megoldás lett volna a két véglet között. Valamiféle kompromisszum. Ez állt a legközelebb ahhoz, amit mi javasoltunk eredetileg. Elmondtam az egybegyülteknek, hogy mindenek előtt és mindenáron a biztonságunkat tartom fontosnak. Ez a legjobban a családom testi épsége. Elejét akarom venni, hogy a történelem megismételje önmagát, és bekövetkezzen egy újabb haláleset, olyan, mint ami 23 évvel ezelőtt alapjaiban rendítette meg a családunkat, és amiből azóta is próbálunk felépülni. Konzultáltam a palota több kipróbált régi munkatársával, olyan emberekkel, akik ismerték a monarchia belső működését és történelmét, és mindannyian azt mondták, hogy a harmadik opció kínálja a legjobb megoldást valamennyi érintett számára. Ami azt jelenteni, hogy meg és én az év egy részében valahol máshol élünk, folytatjuk a munkánkat, megtartjuk a biztonsági szolgálat embereit, Visszatérünk Nagy-Britanniába jótékonysági célú rendezvényekre, ünnepségekre, eseményekre. Ésszerű megoldás, így véleményezték ezt a palota veteránjai. És tökéletesen kivitelezhető is. Igen ám, de a család természetesen az első opció választására próbált rábírni. Ha nem vállalom, ők csak az ötödik opciót tudják elfogadni. Közel egy órán át vitatkoztunk az öt opcióról. Végül még felállt, és körbejárva az asztalt, kiosztotta mindenkinek a palota hamarosan kiadni kíván nyilatkozatának tervezetét. Ez pedig az ötödik opció megvalósítását jelentette be. Várjunk csak, teljesen összezavarodtam. Elkészítettétek a nyilatkozat tervezetét, még mielőtt megbeszéltük volna? Bejelentitek az ötödik opciót? Más szóval ez előre levolt vajazva és a csúcs találkozó csak színjáték volt? Nincs válasz. Megkérdeztem, hogy léteznek-e más nyilatkozatt tervezetek is, a többi opció bejelentéséről. Hogyne, persze, még biztosított róla, hogy léteznek. Láthatnám őket? Sajnos, felelte, elromlott közben a nyomtató. Micsoda csoda, peh? Épp akkor, amikor ki akarta nyomtatni a többi tervezetet? Elnevettem magam. Ez valami vicc? Mindenki felé nézett, vagy a cipőjét bámulta. Nagyihossz fordultam. Nincs ellenedre, ha egy kis időre kiszellőztetem a fejem? Dehogy, menj csak! Távoztam a helyiségből. Átsétáltam egy nagy csarnokba, ahol összefutottam Lady Susannal, aki évekig dolgozott nagyi megbízásából, valamint Mr. Errel, aki korábban a fölső szomszédom volt a Borzoduban. Látták rajtam, hogy feldúlt vagyok, és megkérdezték, segíthetnek-e valamiben. Mosolyogva hárítottam, mondtam, köszönöm, nem, aztán visszatértem a terembe. Ekkorra némi vita alakult ki a harmadik opcióról, vagy a másodikról. Belefájdult a fejem. Kezdtek kimeríteni. Már rohadtul nem érdekelt, melyik lehetőséget választjuk, feltéve, hogy továbbra is gondoskodnak a biztonságunkról. Kérve kértem, hogy kapjuk meg továbbra is ugyanazt a fegyveres rendőri védelmet, mint eddig, amire születésem óta szükségem volt. Soha sehová nem mehettem három fegyveres testőr nélkül, még akkor se, amikor állítólag én voltam a királyi család legnépszerűbb tagja. Most pedig, amikor a feleségemmel és a kisfiammal együtt eddig soha nem tapasztalt gyűlölet célpontjává váltam, az az első számú javaslat, hogy már semmiféle biztonsági garanciát nem akarnak nyújtani nekünk? Őrület. Felajánlottam, hogy a saját zsebemből fedezem a biztonsági költségeinket. Nem tudta egészen pontosan, hogyan fogom tudni finanszírozni, de majd csak megtalálom a módját. És akkor még egy utolsó ajánlatot tettem. Nézzétek, meget és engem hidegen hagynak a plusz juttatások. Nekünk a munkán és a szolgálaton kívül az életben maradása fontos. Ez egyszerűnek is, meggyőzőnek tűnt. A jelenlevők felkapták a fejüket, aztán ismét lehorgasztották. Mire a megbeszélés végére értünk, kialakult közöttünk egyféle alapvető, általános egyetértés. Ennek a hibrid megállapodásnak megannyi szofisztikált apró részletét majd kidolgozzák a 12 hónapig tartó átmeneti időszak során, amelynek idejére továbbra is gondoskodnak a biztonságunkról. Nagyi felemelkedett a helyéről. Mindannyian követtük a példáját. Nagyi távozott. Csakhogy nekem volt még egy tisztázatlan kérdésem. Meg akartam keresni méh irodáját. Szerencsémre útközben összefutottam a királynő legbarátságosabb apródjával, aki mindig is kedvelt engem. Útba igazítást kértem tőle. Felajánlotta, hogy elkalauzol. Meg is mutatta az utat. Átta a konyhán, fel az egyik hátsó lépcsőn, le egy keskeny folyosón. Arra? – mondta és mutatta is. Néhány lépéssel odébb egy hatalmas nyomtatóhoz értem, amely dokumentumokat nyomtatott nagybőszen. Előkerült méh asszisztense is. – Üdvözlöm! – a nyomtatóra mutattam és megjegyeztem. – A jelek szerint jól működik, ugye? – Igen, fenség. – Nem romlott el? – Ez a masina? Ez egyszerűen elnyűhetetlen, uram. Feltettem ugyanezt a kérdést a méhírodájában lévő nyomtatóról. Az is működik? Ó, hogy ne, uram! Ki kell nyomtatni a talán valamit? Köszönöm, nem. Tovább mentem a folyosón, aztán beléptem egy ajtón. Hirtelen minden ismerősnek tűnt. Aztán eszembe jutott. Ez volt az a folyosó, ahol aludtam azon a karácsonyon, miután visszatértem a déli sarkról. És már közeledett felém még, futva. Látta, hogy ott vagyok, és önmagához képest szégyellősnek tűnt. Pontosan tudta, miért vagyok ott. Hallotta a nyomtató zúgását. Tisztában volt vele, hogy lebukott. Ó, uram, kérem, uram, ne aggódjon emiatt. Ez tényleg nem annyira fontos. Nem. Ott hagytam, és lementem a földszintre. Valaki azt javasolta, hogy mielőtt távoznék, beszéljek még Vilivel is hogy mi a két forró fejű lehiggadjunk. Ám legyen. Felalásét ágattunk a sövény mentén. Fagyos volt az idő. Én csak egy könnyű zakót viseltem, Vili pedig egy szápulóvert, így mindketten dideregtünk. Ismét ledöbbentett a hely szépsége. Mint a díszteremben, most is úgy éreztem, mintha, mintha most látnám először ezt a palotát. Ez a kert... Gondoltam, ez maga az éden. Miért nem élvezhetjük a szépségét? Felkészültem rá, hogy fejmosást kapok, de hiába vártam a kioktatásra. Vili visszafogott volt, meg akart hallgatni. Hosszú idő után a bátyám most először végighallgatott, és én végtelenül hálás voltam érte. Elmondtam neki, hogy a személyzet egyik korábbi tagja szabotálta meget, ármánykodott ellene. Meséltem neki egy jelenlegi munkatársról, akinek a közeli barátnője pénzt fogadott el azért, hogy magánügyeket szivárogtasson ki a sajtónak megről és rólam. A hírforrásaim fethetetlenek voltak, közöttük több ügyvéd és újságíró is. Ráadásul a New Scotland yardra is elmentem. Vili összevonta a szemöldökét. Neki és kétnek is megvoltak a maguk sejtései. Azt ígérte, Utána jár a dolgoknak. Megállapodtunk, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést.